Varmt välkomna tillbaka till BP-podd. Det är dags för det andra avsnittet och för er som tittar på det här via Youtube jag har fått lite feedback från min sambo. Jag att jag kunde le lite mer och det kan jag väl försöka i alla fall. Eh, kul med att podden har tagits emot bra. Det är ju kul eller nya poddar växer ju liksom lite långsamt och sådär. Så vi så hoppas att fler och fler börja prenumerera, lyssna lite halvfrekvent Och håller koll på oss Kan inte klicka på prenumerera på Youtube Och på podcaster, eller Acast Där du hittar oss helt enkelt BP-podd kan du söka på så brukar vi dyka upp Lite överallt I det här avsnittet Andra avsnittet så ska vi prata jämställdhet Inom fotbollen och gäst idag är BPs jämställdhetsstrateg Charlotte Obefält. Det kommer bli ett väldigt intressant samtal om jämställdhet och jämlikhet hennes egen bakgrund och hur hon jobbar metodiskt och så får hon berätta om vad hon har upplevt under sin första månad som anställd i BP som just jämställdhetsstrateg ni kommer märka att jag har svårt att uttala ordet jämställdhetsstrateg eh, men till slut så har vi väl mantrat in det ordet så att fler och fler har koll på det jag kan göra lite så här: public service announcement för er som inte har läst eh, BPs jämställdhetsrapport den ser ut så här. Eh, läs gärna den, den finns på ifbp.se vill du ha ett tryckt exemplar hör av dig till mig så kan du få hem den till dig så möts vi på att prata jämställdhet det är väldigt roligt Nog om det, varmt välkommen till BP-podd avsnitt två. Varmt välkommen till BP-podd avsnitt 2 Charlotte Ovefeldt, jämställdhetsstrateg i BP. Okay. Eh, vi, vi kan börja med dig. Mm. Eh, lite bakgrund och lite historik och lite fakta. Och så. Mm. Jag, har ju, jag har ju några BP-relaterade quizfrågor, äh, quiz är mm. verkligen något överdriva utan är mer relationsfrågor. Uh, mm. uh, men om vi börjar med dig Charlotte Ovefeldt uh, om jag inte minns fel så är du uh, uh, 40 plus. Precis, vi stannar, ja, vi stannar där. Vi stannar där och då uh, har du varit med i, i fotbollsvärlden och i jämställdhetsvärlden ett, ett bra tag. Mm. Uh, men berätta hur, hur känns det här första månaden som jämställdhetsstrategi i BP? kan jag inte ens uttala ordet jämställdhetsstrateg. Hur har första månaden varit tycker du? Den har varit spännande. Den har varit eh, alltså lite turbulent får man väl säga. Därför att det var en start som jag kanske inte helt... Eh, jag ska inte säga att jag inte var förberedd. Jag hade kanske inte tänkt något speciellt start. Men den var ju 58 minuter så ringde första journalisten. Det var jag inte liksom kanske införstådd i. Men det var varit en spännande månad. Och jag tycker att det har... När jag tänker så här femte veckan... Man har gjort ganska mycket redan. Mm. För jag är ju faktiskt bara här på drygt halvtid. Så mm. att, eh, det har varit en hel del spännande möten och eh, spännande händelser. Skulle jag kunna sammanfatta den första tiden. En, en bra start skulle man kunna säga. men mm. eh, Jag har några så här bakgrundsfrågor. Mm. Och en väldigt viktig fråga är ju varför blev inte du fotbollsproffs? Ja och den är ju väldigt enkel att svara på. Jag är verkligen inte tillräckligt bra. Jag kör ju fortfarande korpen vid 47 och den är 40 plus. Nu avslöjar min ålder. Jag kör ju fortfarande korpen och har väl aldrig slutat, för jag älskar att spela fotboll. Men jag vill fortfarande stå i offside-läge, för det är ju inte offside korpen. Jättepraktiskt. Jag vill bara stå och vänta på bollen eller inte någon runt omkring mig, helst en fast situation. Då är jag grym. Kommer en motspelare nära mig, då, då blir jag nästan arg. Så det kanske är förklaringen till att det inte blir proffs. Eh, motståndare är ju en förutsättning i en fotbollsmatch. Ja, eh, men det är inte tyvärr. den här fasta situationen. Jag vill ha dem bort. Ja, jag, jag är ändå med dig på att det är, <laughs> det är viktigt att, eh, <laughs> ja, att inte ha motståndare. Men eh, om vi tänker när du kommer hem efter en mm. lång arbetsdag. Vad är viktigast för dig varje kväll? Alltså jag är så här, har ju ett nördigt ord som jag alltid har med mig och det är mod. Och det var sen faktiskt jag jobbade för med värderingsfrågor för en, ett antal år sedan. Där vi diskuterade vilka viktiga, vilka som var viktiga värderingsord för, för oss som jobbade där. Och det var liksom mod någonting för mig. Och det är för att det behövs de här frågorna. Känna att man måste kliva utanför den här brända boxen. Och man måste kanske vara lite galen. Om man nu skulle kunna säga att mod och galen är samma sak. Man måste vara lite modig. För man måste kanske kunna ställa de här lite jobbigare frågorna. Kanske också måste utmana personer som inte egentligen vill. Inte för att de inte... Jag tror för att man kan bli lite rädd. Man är, det, det här är så här typiska frågor som många är rädda att svara fel. Man tänker, gud, nu kanske inte jag var tillräckligt PK. Nu kanske jag sa någonting som jag inte borde säga. Nu kanske jag var diskriminerande. Så att det krävs mycket mod. Så det är för mig ett viktigt ord, och jag tänker nog på det. Det låter så fånigt att säga att man tänker på kvällarna, men jag, jag tänker så. Mm. Tänker, även om det är någon som har varit liksom så Tänker men jag, jag var lite modig som jag tog upp det. Mm. <laughs> Men mod känns ändå som ett viktigt, du, du jobbar med jämställdhet mm. inom fotbollen och det är inte så många människor som gör det offentligt det där. det är inte så många som skyltar med det Nej. och då krävs det mod och lite mm. motivational quote mm. till er alla, tänk på hur modiga ni är, det är lite som är väl någon, någon kändis som har lyckats bra som skriver upp vad, vad hen gjort bra varje dag lite samma där. Man, mm. Du kanske gör en lista, så, här, men det här, på, på de här sätten var jag modig idag. Du, jag är ju så här list-freak, ska du veta. Jag gör ganska mycket lister, både om det ena och det andra. Jag, vet inte, jag lite så. Här, jag gillar den här strukturen. Jag gillar listor. Mm. Jag var knäpp dem, jag gillar ja, det, det är en fördel, för då får man saker gjorda, har, jag, har jag <laughs> precis. Eh. Och man kan pricka av dem. När, när det är gjort, då kan jag känna mig så att det är nöjd. Mm. Jag tog tag i det här, fast jag att jag ville. Eh, jag älskar listor. Mm. Ja, det, jag skulle vilja ha samma Aha. metodik eh, ska jag, ska jag, ja, jag, jag erkänner det villigt. Eh, vi tar några sådana här för eller på säga, men mm. antingen eller rött eller svart. Svart. Grimsta eller stora mossen? Måste säga grimsta. Allvarligt var på stora mossen. <laughs> ja, man också förbi med tunnelbana, så <laughs> ja, måste man gå en bit. Ja, eh, Tommy Söderström eller Tommy Söderberg? Varför säger jag får säga Tommy Söderström? Jag känner inte Tommy Söderberg. Mm. Så det blir svaret. Ja. Mm. Hur är Tommy Söderström som kollega? Nej, jag ska inte recensera Precis. honom. Vi recenserar väl inga av mina kollegor, Nej, tycker det tycker jag är helt ja. korrekt. Eh, dumt med att ens upp den. Eh, men din bakgrund, mm. eh, om vi går in på den, du har ju varit eh, jämställdhetsstrateg i... Jag kan fortfarande inte säga ordet bra. Nej, jämställdhetsstrateg strateg, eh, i BP, lite för många S. Mm. Eh, och du har varit det sen 1 september, mm. officiellt. Du klev in på kontoret 3 september, är det var en måndag. Mm. Eh, och innan dess så hade du en, en, samma titel i Stockholms läns Landsting. Yep. Känn, spontant, känner du att du har bytt ner dig? Absolut inte. Jag har, jag kan säga så här, jag har bytt arena. Mm. Men faktiskt när man tänker sig att ha bytt arena så ska man komma ihåg att en idrottsförening. Det är liksom ett tvärsnitt av samhället. Här finns ju de som jag också har jobbat med tidigare. Om det är så må vara läkare, sjuksköterskor eller vilka är det nu var inom, Så finns ju de. Alla finns ju här. Så jag har verkligen inte bytt ner mig utan jag har bytt till en arena som jag tror, eller så inte, som jag tror, som jag vet inte kommer lika långt till exempel som vården. Men också en arena som eh, av helt naturliga skäl. Jag menar, Om man då skulle jämföra med vården, för det är där jag har jobbat så mycket, där har vi väldigt mycket lagar och policyn och förhålla oss till. Och liksom, förhåller man sig inte till det, då blir konsekvensen den. I en idrottsförening är ju alltså min bild att många har ju jobbat i inom idrotten i som ideella krafter och, och jag säger inte att idrottsrörelsen kanske ska bli en helt policystyrd verksamhet. Man ska nog behålla den här, liksom så här, jag vet inte vad man ska använda för liksom vokabulär, men den här liksom kärlek till sporten-känslan, det, det tror jag man ska behålla. Men jag tror faktiskt att man kan styra upp lite mer. Med, det låter så hårt man säger policy, men nu är jag på vad jag menar. Lite mer av styrdokument mm. som vi kan åtminstone förhålla oss till och, och tänka om vi liksom för det som står där och snarare kanske om vi inte följer det, vad blir konsekvenserna? Och nu vill inte jag ha en konsekvenskultur som är liksom, så att ingen ska vilja vara en idrottsförening. Jag tror att det kan vara en hjälp ibland också, att man mm. har lite mera uppstyrd. Så att jag byter till en verksamhet känner jag att, som kanske inte har det här vanligt uppstyrda. Men det är också det som är så häftigt att få vara med. Mm. Eh, innan du hamnade på Stockholms läns mm. vad, vad gjorde du då? Eller innan du, innan du ens hamnade på eh, jämställdhetsspåret, Precis. Då jobbade jag faktiskt med folkhälsofrågor. Jag har jobbat både i kommun och jag har jobbat med rehab. Mm. Mer som beteendevetare. Eh, så jag kom från liksom pedagogik, folkhälsospåret. Och egentligen halkade in på jämställdhetsspåret. Mer av intresse. Eh, men intresset var ju så starkt när jag väl liksom kunde börja jobba med det. Men då, när jag började med det för kanske 15 år sedan, så var kanske inte... Vilket jag tror är fortfarande är. Om man, jag pratar inte idrottsrörelsen, jag pratar arbetslivet generellt. Att sådana frågor som jämställdhet och jämlikhet. Det hamnar ofta på någons bord. Man behöver inte ha så himla mycket kunskap. Men jag kände att ska jag jobba med det här då vill jag ha kunskap. Så jag läste in genusvetenskapen. För att annars tror jag att det är en så här traditionell fråga. Som i vilken arbetsplats eller på vilken arbetsplats som helst hamnar på någon, i någons knä. Så där. Kan, kan du jobba lite med det här? Jag tror, jag, för mig är det, jag tycker så här, det är så här mjuk mjukt att jobba med jämställdhet. Jag tycker det är stenhårt. För mm. det går verkligen att mäta. Mm. Det är liksom min känsla. Så att jag halkade kanske in på det av intresse, men jag har verkligen känt att det här behöver man kunna. Så att jag tror att jag har byggt på med kunskap men man blir aldrig full Och jag kan ju absolut inte. Det finns liksom inte så mycket skrivet om hur gör man i idrottsvärlden. Det är klart det finns. Så det är klart att det har jag ju satt mig in i. Men det finns ju inte så otroligt mycket jag kan inte titta så här, så här gjorde den här föreningen. Jag får ju lite lyrka själv. Mm. För det finns ju inte en massa metoder som man vet fungerar. Man kommer få få liksom testa sig fram. Mm. Eh, du har fått... Eh i BP så mm. har du rollen jämställdhetsstrateg. Mm. Och eh, såvitt jag vet så är det den enda eh, föreningen i eh, världshistorien. Mm. Som har eh, skaffat sig en jämställdhetsstrateg. Mm. Vad betyder det eh, för dig att dels vara eh, den första någonsin. Eh, men också att, att BP tar det här steget. Ja det betyder ju återigen att jag är lite mod. Det betyder att man måste vara lite modig som hoppar på något som man inte kan tidigare. Men sen så känner jag att jag tycker BP är också modiga. Att de vill verkligen... Liksom jobbar med de här frågorna och faktiskt aldrig har sagt till mig när jag har träffat liksom representanter för BP innan jag började. Det är ingen som har sagt att det här är vi bra på, men att vi gärna vill bli bra på det och att man har ett intresse av att jobba med frågorna, det gör ju att man känner, wow, häftigt att BP som är så stora, Och det kanske ju också gör att det blir ännu lite mer både komplext och svårt. Det är ingen liten förening att mm. börja med. Det är inte så här, det kanske hade det har varit lättare att börja en liten förening när man hade koll på precis alla här. Det måste ju vara helt omöjligt för vad man än jobbar med inom BP att veta vad som sker ute på i varje enskilt lag. Det är ju liksom en jätteindustri. Det här mm. är ju liksom är en liten klubb där alla känner alla. Även om jag fattat att många känner varandra så är det ju fortfarande en enorm organisation. Mm. – Europas största fotbollsförening. – Ja, du ser. Få en sån sak. Ja. Uh... Hittills, eh, du har jobbat en månad och mm. den senaste veckan så har du hållit i utbildningar internt också. Du började med sportkontorets anställda mm. och så har även hunnit med att träffa härlaget eh, U9, U17 och F19. Mm. Eh, hur har de eller vad, vad, har, vad har utbildningen gått ut på? Eh, jag har haft lite olika faktiskt så Det är märkligt tre utbildningar samma vecka. Men sportkontoret känner jag nog mer att där för första sitter det väldigt mycket kompetens och jag tycker det så att faktiskt väldigt mycket, låt er säga, men mer än vad jag kanske trodde så tror jag att många kunder är ganska bra. Men jag tror inte att man vet hur man ska kommunicera det. Så sportkontoret var liksom en del av utbildningen och där vi kanske, där vi verkligen kunde känna oss här, men det här tror jag flera skulle kunna kommunicera mera därför att de har liksom bra svar vad man inte riktigt vågar. De andra lagen är lite annorlunda. Vi har ju ett som... Så som jag ser i alla fall, är verkligen liksom ett representationslag för föreningen. Och där känner jag att jag vill att man ska känna när man spelar BP, vilket jag tror att man gör. Men återigen, man vet inte man ska kommunicera det. Man ska känna en stolthet i att man spelar i en förening, oavsett i vilket lag. eller eh, ja, känna så här, men Jag är stolt över att vi jobbar med de här frågorna. Och det tror jag, eller jag har förstått att flera, de sa faktiskt till och med det. Men då vet inte vad de ska säga det utåt. De säger det till varandra. Men jag känner sig att ja, det var bra. Men vi måste ju få ut det här. Att mm. man är stolt över det. Men när man kanske är lite så där osäker i vad är det är jag ska säga. och Tänk om jag får en följdfråga och Tänk om jag måste svara på frågan. Hur mycket tjänar kvinnor och män jag bara hittar på? Det vill man inte svara på. För den är inte jämställd. Mm. Men jämställdhet handlar inte bara om att visa att allt är jämställt. Det handlar om att lyfta på locket. För att visa att det kanske också är ojämställd. Mm. Jag tror att det kan vara lite... Men det är lite rädd för vilken fråga kommer jag nu få? Och vad ska jag svara på det? Och, och blir det någon sån här kontrast i att ja, men, spelarna i BP som inte tjänar Nej. snittlönen i mm. svensken mm. För det, det finns ju de här siffrorna när ja, man visst. ställer här Precis. av svenska finns det en snittlön som är drygt 100 000 ja. och då är det inklusive bonusar och så vidare, sign on fees och liknande. Mm. Och i, i damas svenska finns ju snittlönen 000 ja. och det är knappt 10 000 uh, Den kontrasten och så blir det så att, ja, men, tittar man på BPs här Trupp ja. så ser man att det är ingen som tjänar snitt Nej. på snittet ens, Nej. utan alla är ju på undersnittet. Då blir det kanske lite svårare att ja. men vi är ju liksom, det, kan, det är inte vi som är problemet Nej. kanske Nej. någon känner, uh, men det, upplevde du att det var någon sån tankegång? Utan Nej. Det var det... Nej, faktiskt inte och snarare har jag hört tvärtom utan att jag har liksom varit i a lagdamen så jag har jag ändå hört liksom folk som har sagt att man känner sig nog ändå att om man då skulle tänka att man är dam eller tjejspelare så känner man sig alltså nog ändå ganska så liksom eh, rättvist fördelad eller man ska säga det i BP kanske om vad man har tyckt i andra föreningar. Men det är ju egentligen inte vilket det ibland blir, för man kan börja prata om så här enskilda fall där man börjar jämföra dellaget med dellaget Egentligen är det att man vill, liksom, jag tycker att man måste genomsyra allt och behöver gå in på så här enskilda parametrar, vilket man lätt gör i jämställdhetsfrågor. Man är liksom, jag menar, redan har jag fått på de här utbildningarna, inte med sportkontoret dock, men man börjar direkt prata om så här, men tjejer spelar tråkigare i fotbollen, jag så här Ja, fast det ju handlar inte om jämtidigt, men vi kommer alltid in på det. Mm. Att Kina Det är tråkigare att se på tjejfotbollen än fotboll Där har jag hört på mig flera gånger redan. Och det tycker jag är intressant, för vi sitter ju sällan så, så här och jämför. Att det är så mycket tristare att se Charlotte Kalle än Kalle Halvarsson. Mm. Det är ingen som säger, så att det är roligt att vi ofta kommer in på... När det gäller fotboll för att vi börjar jämföra hela tiden. Mm. Spelet och frågorna kommer alltid upp så här... Men vi hade någon, det var faktiskt någon tror jag i som sa men vi hade någon kvinnlig domare. Det blev ju inte bra. Nej, men då ska den här domaren svara upp för hela kvinnliga domarkåren. Mm. Sådana frågor är så intressanta, för det blir direkt i fotboll. Att man ska liksom försvara, precis det här med löner kanske. Då ska någon enskild person, ja men jag känner inte så mycket. Det handlar ju inte om att vara enskilda, det handlar mer om en strukturell nivå. Liksom organisationen och allt det här, ja. tänker jag. Ja, men och där blir det ju också de här mätbara sakerna. Du sa ju ja. själv att jämställdhet är väldigt lätt att mäta. Och, och då blir det ju de här. Men, hur, många, hur många skor får Herr versus Dam ja. ta ut ja. var, varje år? Ja. Hur, vad har man i resekläder? Ja. Och vilket hotell bor man på till borta matchen? vårt vår damlag i år har ju haft eh, 97 procent eh, Stockholms man har här. tagit tunnelbanan ja. till borta matchen. Ja. Eh, och medan herrarna reser över hela landet. Ja. Så då blir det ju såklart en, en skillnad på så sätt ja. att se tillhörighet och lycka. Men där är ju också träningsförutsättningar mm. att det finns ett, ett, ett, liksom ett eget omklädningsrum. Och det vet Just jag att det. Staffan Jakobsson, mm. sportchef Dam, har pekat på att vi kanske inte kan erbjuda en högre lön än en annan Nej. klubb. Men hos oss så har man en verksamhet Just och, ett, och, ett, och ett, liksom, en plats att komma till eh, hela året. Medan andra det. klubbar som kanske inte ens har en träningsplan i januari ja. utan måste åka runt hela Stockholm Precis. och knappt har ett omklädningsrum. Eh, att man kan erbjuda det också. Ja. Eh, du har ju också liksom, Nu om man tittar långt fram eh, mm. Eller längre fram i alla fall eh, Vad har du för mål med, med ditt arbete i BP just Alltså jag tror att eh, mitt mål är Att jämställdhet måste bli enkelt att svara på Vi måste kunna svara på Allting man ska göra känner jag Om man ska jobba med den här frågan Eller, eller vilka frågor som helst Måste man kunna svara på frågan varför mm. För att om man inte kan svara på varför vi ska göra det Då är det ingen att göra det Och jag tror fortfarande Jag tror att många på sportkontoret kan men jag tror inte att liksom, får någon fråga, att varför ska vi jobba med jämställdhet? Jag tror inte många kan svara på det. Mm. Alltså, det är liksom lite nummer ett. Vad ska jag svara på frågan varför vi ska göra det? Eh, finns det några värde i det och värde för vem? Mm. Eh, och sen tror jag att vi ska liksom, bygga upp en ganska enkel liksom, metodik kring, så som jag sa i alla fall, värderingar. Och de här, liksom, jag tror att man lätt i en idrottsförening, jag har ju faktiskt varit och jobbat lite med andra idrottsföreningar och inte bara BP innan. Jag tror att Ibland vi har lite för omfattande dokument. Jag tycker det är så otroligt mycket bra i BP-mallen. Men den är väldigt omfattande. Jag tror vi måste mm. göra saker kortfattade. Så att vi kan liksom först förklara på varför ska vi göra det. Huret kan se olika ut. Och det måste vi också vara väldigt ödmjuka inför. Vi kan inte ha ett hur. Mm. Ja, vi kan inte bara säga så här. Att om alla får träna fem till sex. Då är det jämställt. Både flickor och pojkar. Jag menar det säger så själv. Det kommer att bli omöjligt. Mm. Vi måste kunna svara på huret. Och jämställdhet. Det är inte att det ska vara lika mm. det kan vara likvärdighet eller det kan vara liksom att vi skapar strukturer för att försöka hitta liksom en jämställd bas. Eh, men ett frågan varför, och sen få in det här i någon slags eh, självklarhet. Och jag tror att, det är så tråkigt ord att säga tjata, men vi kommer att vara tjata in det. Mm. För jag tror, och vilket jag har full liksom, respekt för, folk tänker att vi är här för att spela fotboll. Mm. Ja, Absolut, och det ska jag aldrig ta bort. Det är därför jag vill göra det, för jag älskar också fotboll. Mm. Men vi måste ju kunna använda en arena som vi är, i alla fall de flesta av oss, ju faktiskt i fotbollsrörelsen frivilligt. Det mm. är väldigt få som är dittvingade, så mm. du måste befinna dig i fotbollsrörelsen. Du är ju där frivilligt och då har man någon slags glädje av att vara där. Mm. Och då ska vi liksom spinna på den här glädjen och liksom göra de här bra sakerna. Så känner jag. Eh, hur ser du då? Alltså, det är svårt att säga, men BP har ju som mål att bli en mer jämställd förening. Mm men hur ser du på möjligheten att att kunna vara den förening som människor utanför säger? dem? Ja, mm. Där är en förening som är jämställd. Mm. Hur, liksom, hur kommer vi dit? Eh, jag tror att för att vi, vi måste. är enklare och vi pratar om det. Nej. Ja precis. Nej men alltså vi alltså att vi måste kunna svara på varför vi ska göra det. För att man förstår så måste det ju liksom märkas på riktigt. Mm. Och jag tror ju att eh, alltså jag tycker vi har börjat bra men jag tror att vi har liksom. Hur ska säga det? Kommunicera sig dåligt. Men liksom möjligtvis att jag går utan försvaret nu. Men gå in i styrelserummet eller mm. kallas det styrelserummet. Ja, det gör det. Ja. Och så tittar man vad sitter på väggarna. Mm. Alltså vad har vi för tavlor? Jag säger inte att de är inte är fina. De är jättefina och det är en massa viktiga människor. Men det säger någonting om mm. liksom, Det är väldigt mycket män på tavlorna när mm. man säger så. Och så tänker man då så här. BP vad har varit bra på. jag tror mig att de har vunnit gotiga massor massa gånger på tjejsidan. Var är de fotorna liksom? mm. när har vi lyft fram, och det ska jag så här, det är väl gammalt och historia, ja, fast historia, mycket så här, man vill ju gärna berätta om allt som har varit, berätta, har liksom en så här 2019, då har vi verkligen så kvinno-BP-historia-år, mm. då bara lyfter vi allt bra mm. som har gjort, om vi nu ska prata jämställdhet vilket bara handlar om kön, jag tror man kan göra lite sådana här grejer som är lite och kliva utanför boxen, för man mm. gör inte mm. det, berätta om alla seriesägare, berätta hur mycket mål BPs damer har ja. gjort, mer än alla andra, alltså så här Ja, ah, jag bara hittar på det. Jo, men där, och där är också någonting som ligger, ligger på mig också ja. som kommunikationsansvarig. Jag vill ju bara kolla runt lite vår historiebeskrivning mm. på hemsidan. Det var lite grunder och sen när härarna gick upp i Allsvenska. Mm. Det var ungefär det som var mm. sammanfattningen. Men då har vi ju, alltså damerna har ju varit minst lika framgångsrika. Ja. Inte varit uppe på högsta nivån mm. i, i seriesystemet, men ändå varit högt upp. Mm. Eh, Wikipedia-sidan om Bromanpojkarna handlar ju bara om härlaget. Mm. Och där var det, också, där var inte en, det var ju som liksom inte vad ska man säga, jämlikt när det gäller ungdomsfotbollen Nej. som vi är störst på. Utan Nej. där var det bara en sammanfattning av vad härlaget gjort och hur härtruppen såg mm. ut. Så där satt jag en kväll och bara tryckte mm. in damtruppen ja. och liksom lite damstatistik för i år. Ja. Så att det, men det är också... Det tar ju tid att bygga upp. Ja, men där är ju, alltså föreningen tar ju små steg hela tiden. Till exempel så. Vi har ju en, en herre som hjälper oss med statistiken. Mm. Och där var det ju för tre år sedan tror jag var, Som vi ens började med dem, mm. statistiken Och har börjat jag fylla ser, på med ja. den. Eh, nu finns ju den i, i, i samma mängd. Eh, och i som, samma parametrar. Ja. Och den är ju, det är ju jättehärligt att kunna gå tillbaka och se då. Vad har vi för skär, liksom forna och I Hall of Fame så är det ju två kvinnor som ja. är invalda nu. Mm. Och de här små stegen, jag håller med dem. om att vi, mm. vi har. Och det är också en, ett här tecken i tiden. BP grundades av pojkar. Mm. Det, heter, heter det, de ja, det är eh, därför det heter de. Det har varit mycket män. Ja. Och, och det tog, alltså BP var ändå tidigare med damfotboll. Mm. Mm. Men och då pratar man ofta om det. Men det man glömmer man. I, ja. ja. Det glömmer man, för att ja. det är sånt fokus på att det, det blir som är bra brommar pojkarna och så blir det men, vi är duktiga på ungdoms, po, pojksidan på ungdomssidan. Ja. När vi, som du säger, ja. gotiga kupp de senaste åren så har det ju varit lika framskjutna ja. positioner på flicksidan ja. eh, som på pojksidan. Och vi har en akademi som fostrar spelare. Vi hade ju en seriematch nu förra helgen. Nu, våra damer har ju redan vunnit mm. serien mm. så att de valde att mm. lufta lite F19-spelare och de spelar jämt med ett seniorlag i Division 1. Då är det, det var, tror jag det var tre liksom, seniorspelare mm. som i, mm. var äldre än födda nollet. så nollet. Det var, det var ju också väldigt häftigt ja. att se, så vi är i på gång där. Ja, ja. Eh, men eh, som du säger, det, det är mycket män i historien. Och ja. ser man, om man ja. ser bakom oss ja. så har vi lagfoton. Och ja. de lagfoton som togs på 90-talet, det var på härlaget. Vi har eller, vi i alla fall inte fått fram. Om du, om du som tittar på det här har ett lagfoto på damlaget från 90-talet eh, hemma skickar det till oss så kan vi sätta upp det på våra fina väggar här på Grimsta? Det vill mm. vi ha, ja. men tyvärr så är dokumentationen för dålig. Just det, just det. Eh, och det är ju någonting vi får ta till ja. oss när det gäller historieskrivningen. Ja. Eh, till, eh, om vi hoppar över till liksom, vad du gör i övrigt. Mm. Du är i BP på halvtid mm. och sen jobbar du med ett metodmaterial som yes. du själv har tagit fram som heter normbollen. Yeah. Och det driver ju då, eh, du använder det lite i, i mm. det du gör här i BP också, mm. men Ja, om du får beskriva dina ord. Vad mm. är normbollen? Det är ett metodmaterial för att våga prata om de här frågorna. Som Det var faktiskt lite kul att jag träffade en person dagen Som sa det så här. Det är så bra med normbollen. För att jag ville ställa de här frågorna till killarna i mitt lag. Men jag vågade inte. Men nu kan jag läsa på ett kort. Mm. Då behöver jag inte låtsas som att det är jag som vill ställa frågan. Mm. Då kan jag skylla på normbollen. Så perfekt skyll gärna på den. Det är för att kunna diskutera det här som är lite jobbigt. Alltså det som man känner att eh, man kanske... Borde prata om det, men man vet inte hur frågan ska ställas. Så det är egentligen bara hjälp hjälp för ledarna eller för de som då ska leda någon slags diskussion. Och det är det som är så roligt att när man väl öppnar det är som jag sa så här Pandoras ask. När man börjar prata om det, då kommer det alltid fram så himla mycket. Det hörde jag här häromdagen när man hade F19 och U17. Jag tror det mest pinsamma var att man skulle hälsa på varandra först alltså mm. vid bordet, för det kändes död jobbigt att hälsa. Man spelar samma klubb. Det tyckte jag var roligt. Jag har själv tonårsbarn så jag vet hur priserna det kan vara. Men det tyckte man. Sen när de här frågorna kom, när man inte själv behöver ställa frågan, då är det lite lättare för då får man en hjälp. Så det metodmaterialet, det bygger ju egentligen bara på att våga prata om de, de frågorna. Nu är de såklart anpassade till fotbollsrörelsen. Men jag var med sådana frågor när jag var med läkarna också som jag gjort alla år. Men såklart inte med fotbollsanknytning. Så mm. att det är ingen skillnad. Det är precis samma frågor man diskuterar överallt. Men som en hjälpredare som när jag hörde den här uh, tränaren sa. Det var så skönt, för då kunde jag säga det. De satt bak i bilen och jag hade läst frågan innan till. Så jag kunde säga den och säga att det är inte jag som undrar, för det står i normbollen. Mm. Och det tyckte jag var lite så här. Mm. Ja, men det är så jag vill att den ska användas. Har du något exempel i huvudet på en fråga? Om, Nej, men du, alltså, om det... du vill utmana mig till exempel. Ja, precis. Nej, men alltså i de här, nu vet jag att du är ganska båda sådana frågorna. Men det är lite så här, vad är en matchkultur Och vad händer i en matchkultur exempelvis om man inte vill vara en del av den? Mm. För att det är en sak att vi har, ofta kan vi förstå till exempel vad är en matchkultur. Jag har en fråga, jag kommer inte att grann till den istället, Men då börjar man beskriva. Men det här är bra egenskapen av fotbollen. Men reflektionen är ju egentligen. Om du är någon kille som spelar fotboll och inte alls känner som att du vill vandera den. Är man då välkommen? Mm. Och då blir det gärna svårare att tänka så här. För det hörde jag när de pratade om den frågan här. Men här ja men det är en skärgång vi har. Och det är dit jag vill komma. Mm. Okej, okay, det är vi har. Och hur är den? Då får man nästan alltid svara så här. Men typ rå, men hjärtlig. Ja, fast då har vi ett problem, tycker jag. Mm. För hjärtligt, för vem? Mm. Vem bedömer den hjärtlig? Men vi, vi gör det. Vilka vi? vi? Mm. Alltså, det är det jag vill, att vi ska komma ett steg längre. Och det är väl också den här... Ja, men, är, det, är det en skärgång vi har? Ja, det kanske är. Men ja. är det den skärgången vi, vi vill ha? Exakt. Det är, och det är väl det som är mycket diskussionerna som är... –när det kommer upp ordval ah. som vi inte, som inte tillåter i föreningen. Att, ja, men är det det vi vill ha, Just oavsett där. om det är ordval som kanske används i fotbollsvärlden i övrigt– mm. –eller liksom utomlands eller så? Det här, vad, vad vill vi Just göra? Men vet jag, jag måste bara säga en fråga som kom upp i måndags, vilken mm. inte har varit uppe så många gånger. för Ibland väljer jag utkort, för jag känner att det passar Just den här gruppen. I måndags när jag hade U17 efter det 19 var det så många, så mm. det hade jag nästan hela leken. Mm. Så gick jag runt så och kollade, och så var det ett bord. Och det är en fråga som jag kanske sällan själv väljer ut av någon skumma anledning. Varför gör jag inte det? Ja. Men den frågan handlar om, jag kan inte heller en ord men den är ungefär så här. I fotbollen är det liksom okej, okay, om ni förstår mig rätt, att dra ett korsband. Det är mm. liksom ju så här, men liksom, gud vad sorgligt och då hoppas jag kommer tillbaka. Men att må psykiskt dåligt, mm. det är liksom det pratar man inte om. Och den frågan vi uppe på ett bord, och då mm. var det en som sa det så här. Jag mådde verkligen uselt förra året, det var så mycket med det i och och det. Och det. Och då, kom de bara, och då var de andra lite ställda. Mm. Och det känner jag så här. Men när kommer vi till det att vi kan. För det är den man kanske är mm. trygg. Man skulle behöva prata om det. Men de här dragna korsbanden eller meniskskador eller benhinnorna. De är så liksom legitima. Men psykisk ohälsa den är ju inte mindre i fotbollsrörelsen än någon annanstans. Kanske snarare kan växa också om man känner mm. press och så vidare. Så den frågan satt de om att diskutera och den nästan glömmer jag själv. Tänker jag så här ska vi nog prata mer om. Mm. Det var bara liksom så här påtagligt där och då. Mm. Nej men det är som du säger Det kommer väl upp Det, det är också någonting jag, jag, jag uppskattar Kommer upp mer och mer medialt ah. att, ja, men, Profiler går ut och berättar Om att ja, men, jag mm. har mått dåligt no. om det här, ä, ä, Över det här Och jag ä, slits med det här och det kan just, ju, det. Vara, alltså, just i att Vi har ju en högpresterande Verksamhet mm. i vår mm. akademi mm. Där det faktiskt finns de, en, den Här Prestationsångest ja, men, Och det kan bli den här Om jag inte presterar just den här matchen mm. Då har jag inte en chans mm. att kunna bli fotbollsproffs mm. Uh, nu är det väldigt tillspetsat I de flesta fall så är det ju inte så. Nej. Det är inte en match som nej. avgör. Uh, i, I BP så är det verkligen, det kan ni alla veta. I BP <laughs> det är inte en match som avgör. Det är liksom en helhetssyn. Eh, uh, uh, uh, men att just psykisk ohälsa som du säger är mm. ju... Det är ju fler och fler som mår dåligt och som vågar berätta. Det är också det här, man pratar om statistik. Och, och, och liksom, ja, men anmälningsgraden mm. och berättandet har ökat. Mm. Betyder det då att liksom fallen har ökat eller inte. Det kan inte jag svara nej, på. Nej. Men det, det känns ju spontant som att för mig känns det som att det är bra att fler vågar prata om det. För då finns det också möjlighet att jobba mer. Och då kan man ju komma ihåg, även om vi är ett tvärsnitt av samhället som förening, så är vi en större förening än de andra. Så mm. vi kanske har fler som mm. mår dåligt med psykisk ohälsa. Alltså, därför att det ökar beroende med flickor och pojkar. Mm. Det vet vi. rent mm. statistiskt. Precis som du säger om grad vet vi inte. Men vi, vi vet att det ökar i samhället. Och som sagt, mm. jag kommer faktiskt från vården. Så det, jag har jobbat ganska mycket med ungdomsmottagningar. Det här är en stor ökning mm. de senaste åren med liksom det, det är ju samhället och hur mm. det ser ut. Det är klart att då har vi förmodligen kanske fler just därför att vi är så stora. Mm. Och Det där måste vi nog ibland, för det var faktiskt någon som frågade under mina första veckor. Så här nu, Vilket var lite en nästan lite gullig fråga. Så här. Mm. Men Man kan ju också uppfatta som att nu vi i BP, nu när vi börjar jobba med det här att vi har liksom mer problem än andra föreningar. Då så här, ja men vet du, det tror jag vi har. För vi är mycket större. Mm. Men det vill man inte. Man vill gärna inte riktigt... Det är klart att vi har flera, för vi är många fler. Ja. Så är det ju. Och fler till antalet än procentuellt. Men det behöver vi liksom inte mäta. För att har vi hundra personer som är dåligt, ja, då är det mm. liksom hundra olika liksom, fall. Men man glömmer nog bort det. Att vi är stora, det är klart att det finns flera utmaningar. Kanske finns fler ledare att jobba med. Fler föräldrarinsatser mm. vi behöver göra. Såklart. Men det är också det här att, ska vi kunna komma ska vi kunna göra någonting åt ett problem så måste vi prata om ja visst, annat ah, går inte Nej. Eh, Charlotte, mm. väldigt intressant att prata om det här med dig mm, det så. Alltså, vä väldigt, och det är väldigt roligt och det finns ju, man kan ju gå så djupt på det här så Fan. att det ja, är ännu, ännu djupare eh, men eh, tack för den här stunden som vi har haft det idag i den här podden eh, väldigt roligt eh, och lyssna gärna eh, igen och så lyssna om igen och så lyssnar på Charlotte och så bokar ni Charlotte eh, till utbildning. både internt och externt Tack Charlotte Tack